Розділ третій. Верховний суддя. Тільки через два місяці, 19 вересня, якщо ви цікавитесь точною датою, Пітер Блад, обвинувачений у державній зраді, став перед судом. Ми знаємо, що зрадником він не був, але можете не сумніватися, що на той час, коли йому пред'явили обвинувачення, він був уже здатний на такий злочин. Два місяці ув'язнення в таких жахливих умовах, що їх неможливо навіть описати, породили в душі Блада невгамовну ненависть до короля Якова і його сатрапів. Те, що за таких умов він все ж не збожеволів, свідчить про неабияку силу його духу. Та яким би жахливим не було становище цього абсолютно невинного в'язня, Блад Ще мав підстави дякувати своїй долі насамперед за те, що його взагалі викликали до суду. Потім за те, що суд відбувся саме 19 вересня і ні на день раніше. Бо в затримці, яка так дратувала арештованого, крилась єдина для нього можливість уникнути шибениці, хоча сам він ще не збагнув цього. Якби не милість долі, він легко став би одним з тих, кого на другий день після бою витягли з переповненої бріджуотрської тюрми і без суду, за наказом полковника Кірка, який жадав крові, повісили на базарній площі. З жорстокою оперативністю командир танжерського полку вчинив би те саме з усіма іншими в'язнями. Кількість не мала значення, коли б не рішуче втручання єпископа М'юського, який поклав край цим беззаконним стратам. Тільки за перший день після Седжмурської битви Кірк і Февершем, влаштувавши комедію суду, стратили понад сто чоловік. Переможцям не бракувало жертв для шибениць, якими вкрилася вся округа. Їх мало бентежило, де і за яких обставин були захоплені ці люди, і скільки серед них було невинних жертв. Кінець кінцем, чого варте життя якогось телепня? У котів була гаряча пора. В дію пішли мутуцки, сокири, казани з киплячою смолою. Але я утримаюся від опису подробиць того огидного видовища, бо нас більше цікавить доля Пітера Блада, ніж доля повстанців, прихильників Монмута. Блад залишився живим. І в натовпі нещасних в'язнів, закутих парами, його погнали з Бріджотера у Тонтон. Тих, що були тяжко поранені і не могли йти, солдати грубо кидали на переповнені візки. Їх незабинтовані рани гноїлись і багатьом в'язням пощастило вмерти в дорозі. Коли Блад почав наполягати, щоб йому дозволили полегшити страждання бідолашних, конвоїри порадили йому облишити дурниці і пригрозили відшмагати нагаями. Можна сказати, напевне, що коли він і каявся, зараз в чому, то тільки в одному, що не брав участі в повстанні. Звичайно, така думка була нелогічною, але навряд чи можна було сподіватися на логічне мислення від людини в його становищі. Під час цього страшного переходу напарником Блада по кайданах був той самий Джеремі Піт, поява якого два місяці тому поклала початок його теперішнім стражданням. Молодий шкіпер став найближчим товаришем Блада після їх арешту. Випадково їх закували разом у кайдани ще в переповненій тюрмі, де вони задихалися від спеки і смороду в липні, серпні і вересні. Крізь ціни в'язниці з навколишнього світу просочувалися уривки новин. Деякі з цих новин, можливо, навмисне поширювалися серед в'язнів, серед них була й чутка про страту Монмута. Вона завдала глибокого смутку тим, хто терпів усі страждання заради герцога і віри, боротися за яку той закликав. Багато хто рішуче відмовлявся вірити цій чутці. Поширилася безглузда вигадка про те, що замість Монмута на плаху пішов хтось інший, схожий на нього, а сам Монмут залишився живим і прийде знову, овіяний славою.